Nem! Nézt a fogom maga. Én csak boltba járok, sajnos kocsmába már nem. Nem! <tud> <tud> fel Jancsi. Elég! Mijal a Jánossal? A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killódik már itt? Kapu mindig nyitva állik, Akár hol anya le, beengednék. Annyi mindent kéne még elmondanom.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 én nem ami amíg nem éltél, nehéz éveket, hogy történjen bármi. Ha én zászló volnék, sohasem lobognék, mindenféle szélnek haragosabb volnék. Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka mindenféle céle. Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered, but does it bollocks? Not compared to how people matter. Jó reggelt ma a 2020, április 28-a van, és kedda pontos idő, egy perc elmulat reggel 4.18. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, valamint a netezők, valamint Fiala János őim volnék. A nyugalom megzavarására alkalmas 14 év ráuljaknak nem felette is, csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Hétágra süt a nap, és ez így volt tegnap is, ám a hőmérséklet, ahogy elmondták, fokozatosan emelkedik. Ma akár 25 fok is lehet, a jövő héten pedig 30 fok lesz. Ez ismerős, amikor annak idején Winter Gabival megismerkedtem, akkor május 1-én neki napszúrása volt. Ez valamikor 1900... 78 79 Nem tegnap volt. Ez a műsor egy között bátortalan kísérletet tesz amellett, hogy megpróbáljon őket többé-kevésbé lekötni. Imáron műsor formájában is. Arra is bátortalan kísérletet tesz, hogy elválaszza a fontos a fontos talantól. Még hozzá szórakoztató módon. Ez nem könnyű feladat. Tegnap, amikor elköszöntem önöktől, arról beszélgettem, hogy a mérete a lényeg. A szónak abban az értelmében, hogy amikor megszűnik a tv és felszökik a netes hallgatottság, akkor régen volt döntés és az ember állandóan többre és többre vágyik, még ebben az életkorban is, amiben most vagyok. Nos, ami a civil a pályán tilleti, ott nem panaszkodhatom. A szombati műsor a 50 legnézettebb kábelcsatornás műsorok között a 23. lett. Az ATV legnézettebb műsora volt a múlt héten. Közös sikert Lazánsky Ferencsel és a vendégekkel, akikkel meghívtam a küzdelmet, de úgy látszik, hogy nem értelmetlenül. Bár itt megint előjön az a kérdés, hogy önmagában az, hogy a műsor a 23. volt, az jelenti azt, hogy minőségét tekintve is a 23. volt, vagy az 542. vagy a 12. erre nem fogok tudni válaszolni. <tos> Nekem sok szempontból a kezemre játszik ez a koronavírus járvány, ami nem azt jelenti, hogy nekem ez tetszik. Kicsit arra emlékeztet, amikor annak idején egyetemista koromban vizsgára készültem és a világ leszűkült a tankkönyvekre is rám, és egészen másfajta életmódot folytattam, mint egyébként. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Zsuka vagyok. Ki a még beszélni? Helyben van. Mondhatom? Igen. Ah, nem ismertem meg a hangját. Minden reggel várom már a műsorát, és szeretem a stílusát, a zenéit, és jó egészséget kívánok hozzá. Önnek is. Viszont hallász, -e minden jót. Önnek is. Ma beszéltem a barátnőmmel, mint mindig Nekünk elég szoros kapcsolatunk van És azt mondta, hogy nekem egyébként ez az életmódom Tehát, hogy maga a koronavírus járvány nagy változás nem okoz De azt nem kalkulálta, hogy a külvilág megváltozik A külvilág és a saját magam viszonya tehát nem feltételeztem az egyetemi tanárról, hogy legalább olyan mértékben vár a velem való találkozásra, mint hogy én szerettem volna túl lenni a vizsgán, de van valami kvázi vizsga szituáció ebben a mostani helyzetben. Ahogy én abszolválom a világot, és aztán reggelenként például önök abszolváltatják velem ugyanazt a világot, csak éppen egy másik recliét. Come with the wise and bloom and the rich little thumb saved by a fucking way mint egy ilyen nagy társadalmi kísérlet. <tos> és itt viszont a barátnőhöz nem abban az értelemben, mint ahogy a Népszabadság megszüntetése után egy ideig azt gondolta, hogy ez csak egy kísérlet, és mások azt nézik, hogy a Népszabadság szervezete, újságírók és maga a kiadó, az egész húbele van, hogy a viselkedik. Bár igaza lett volna. Jó reget! Jó nem a 23 hanem a 22-dik lesz, és majdnem 270 ezeren nézték a szívülapáján. Gratulálok! Én 23-dikra emlékszem. Időnként pedig 305 ezeren nézték. Arra kérem önöket, hogy ne kezdjünk el a Kákán csomót keresni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, fiatal úr, jó egészséget! Is. Laci vagyok, azt szeretném mondani, vasárnap egy tesztet végeztem a Rezső 15 perc alatt, pillanatok alatt, 80-90-en különböző korosztályban maszkok, minden nélkül ennyit. Rendőrautó, csétálgató, 80 együtt. De, de, de, de, de, de, de elnézést, mi az, hogy ön tesztet végzett? Megszámolta a rezsütérel lévő embereket? Ott megszámoltam 10-20 perc alatt, és akkor ott pillanatok alatt, hogy hány emberen van maszk. De minek érdekében volt. tette ezt? Nagyon, unat, nagyon unatkozott? Hát, kimentünk sétálni... De és az ember felhívott. akkor sétál, akkor nem szokta nézni az embereket, és nem szokta őket számolni. De nézem, mert direkt kívásszerűen nem hord senki. Hétföldörse se történt semmi. A házunkba se hord senki. És milyen tanulságot a... vont le? Lehet, hogy szegények? Jaj, szegények a rezsőtéren, az a leggazdagabb rész a tisztviselőterep. Tiszt... Ezt nem tudtam. Már érdemes volt bejönnöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Tehát én voltam, aki a bussávott. Bussává, kerékpássávott. Pontosan emlékszem. A hangja nagyon jellegzetes. Kicsit olyan, minthogyha egyfolytában unna valamit. Hát nem. Hát a hangja Aha. olyan. Na most jobbnál jobb ötletek vannak. Most van ez a sebességkorlát. Igen, igen, igen, igen. Gondoltam magára. De Köszönöm. minden nap nem hívom fel a Vidésit. Most kivárom azzal a jövő hetet. Aha. Na jó. Hát, jó. Kérdezzük meg, mert a... Ráci úton egy 50-es azért, hogy jó lesz Robert Károlyan Van bennem a kisördög, hogy mondjak valamit, de megtartom magamnak a kisördögöt Jó reggelt Jó reggelt A konzizsa mellett a férfi előadó reggel ki volt? Nyerges Zsolt, ismerős arcok Köszönöm Nagyon szívesen Elmesélek Önöknek egy másik folyamatot, ami szintén összefüggésben van a koronavírus járványjal, bár nem nagyon szorosan, és az csak részben fedi le. Nem tudom megmondani, hogy melyik molkút, így aztán mindannyian jól járunk. Jövök a... Hungária körülten is aztán befordulok valamilyen útra, ami nem tudom, hogy milyen út és ott van egy mólkút és én ott kávét inni, ezt a kávét, most így talán nincs termék megjelenítés, csak így barna, nem tudom, így forgatom, akkor nem tudom, de így most látják, nem tudom, tehát ezt iszom, most ezt nem tudtam úgy beforgatni, hogy ne lássák. Így, így, így nem látják. Mi tapasztalhatják, viszonylag ritkán szoktam a kamerának játszani, na a dolognak az a lényege ismét visszatérve a barátomra igyetszem aztán az ő reprezentációját csökkenteni, hát hogyha nem boldog tőle, ő rendszeresen iszik így napközben, rám egyáltalán nem volt korábban jellemző, ez most kezdődött itt koronavírus járvány idején, vagy talán egy kicsit hamarabb. <Szorítan> Vagy megismertek, vagy nem, nem adták tanújelét, úgyhogy maradjunk abban, hogy nem ismertek meg, de nagyon kedvesek voltak ennél a molkútnál, Elbeszélgettünk róluk. Ugye onnan van a történet, hogy képzeljem el, hogy milyen szörnyűség, hogy bezárták a fitness termeket. Ugye arra gondoltam, hogy mennyi szörnyűség történik koronavírus járvány idején, de pünkt a fitness termekre nem gondoltam. Kaptam ajándékek, nem csak egyet, nem csak kettet kettőt, nem csak hármat, ezt időnként a barátnőmnek adta, hogy nem időnként, meg én ezt egyáltalán nem eszem, vagy nagyon finom. Aztán egyszer csak elkezdődött az, hogy nem kaptam hozzá tetőt, nem kérdezték meg, hogy kérek -e fahéjat, vagy kakaót, adtak hozzá fehér cukrot, tehát mint aki úgy büntetésben van, vagy nagyjából ugyanúgy bánnak vele, mint bárki mással, vagy csak egyszerűen kíváncsi voltak arra, vagy kíváncsiak voltak arra, hogy ez milyen hatás gyakorol rám. Ott van egy fiatal hölgy, aki általában észre se szokott nagyon venni, mert mások legalább észrevesznek, ez Magyarországon néha nagy szám, úgyhogy egyszer volt, hogy bementem, és amikor megláttam a hölgyet, akkor ki is jöttem. És ma jutottunk el a csúcsra, mert emlékezetem szerint a tévedés minimális kockázatát fenntartva, amikor tennap akartam adni egy 500-as, akkor kiderült, hogy 509 forintba kerül, és én úgy emlékeztem, hogy ez múltkor nem volt 500, ma 460 forint volt, és megkérdeztem, hogy minek a függvényében 460 vagy 509? Féle mondta a hölgy, hogy ez 509 nem lehet, mert ez 460 egyébként látott ténteken a tévében, és milyen jó volt. Ez ilyenkor egy ilyen figyelem-elterelési akció, ami rám is jellemző, akkor, amikor éppen valamivel kapcsolatban vagyok. Marva. Én Én a koromban kezdtem el kávézni, azt megelőzően nem, édesapám szerint, aki orvos volt, és aki egy időben kávézott, de az volt a kávéről a véleménye, mint a rizsről. A rizsről és a kávéről is az volt a vélemény, hogy ezek értelmetlen ételek. A rizs például cukorra lett. A kávét pedig egyszerűen csak értelmetlennek tartotta. Na most, én nem tartom a kávét értelmetlennek, de bármikor el tudok aludni. Tehát iszom három kávét, és utána úgy alszom, mint a bunda. Ez egy ilyen pszichikai serkentő, amiben hinni kell. Adhatnának talán mána szörpöt is, bár arról nem gondolnám, hogy kávét, de az ilyen placebo-is és most komolyan ott van bennem a kis ördög, ugye, egy héten négyszer, miért négyszer, ötször, 460, az közel 2000 forint. boravalóval valóvel együtt több is. Ki adja me a kávét? Vagy várjam be azt, amíg olyan újdonságok is jelentkeznek, Nyakó István után szabadon elnézéskérek tőle olyan új novumok, Melyek még nem történtek meg velem. Még nem döntöttem. A kávé mennyisége is folyamatosan más, ebben például nincsen fahé. de kaptam két barna cukrot. Ma, 2020. április 28-a van, és kedd a pontos idő, másfél perc múlva lesz reggel fél nyolc. Ez a kefej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném kérni, nézem most a, a Spirit TV-t, hogy Fiala úrnak legyenek szívesek már mondani, hogy csak egyszer nézze meg magát, mert szinte szédül az ember tőle. Nem tud egy kis nyugalmat magára erőltetni. Nem csoda, hogy kávét nem kell inni neki. Jó lenne back. ez a műsor, ha nem, egy for, vagy a forgószékét el kell venni. Hát ez, ez borzasztó. Nem azért, mert én nem vagyok köteles nézni ezt a, ezt a spiritévét, az ATV-t nézem inkább a simát. Hát ez, ez mindenkit zavar. Most az feltügy a téten, hadd Fiala nevében, hogy mit gondol, hogyha a Fiala alatt a forgó forgószék lenne, ott is forogna? Ott is forogna, igen. Ez egy, ez egy ö, ö, ö, belső kényszere, hogy ő forog, ő nem tud uralkodni magán szerint. Igen, de a forgás az alapvetően a kerengő dervisekre jellemző. Ön már látott kerengő dervist? Én most ö, csak azt szerettem volna kérni, Igen? hogy legyen szíves megakadályozni meg azt, hogy ő forogjon. Rendben van, szólni fog neki. 061-877-0877, ma 2020 április 28-án, kedden fél perccel fél nyolc után. Jó reggelt! Jó reggelt, úr! Az az idős hölgy, aki az inén telefonált Önnek nagyon unatkozhat. Csak mozogjon tovább is! Nekem nagyon tetszik! Hát a módon állna, összehoznám Önöket! Jó reggelt! And, uh, uh, ehm... Oh, oh. Jó reggelt! Jó no, no, no. well, Jó reggelt! Let's pray Let's pray for him right now, Anita. Let's pray. Anita, why don't you pray? That's all right. Father, we want to thank you for the opportunity of coming to Des Moines. And God, I want to ask that you forgive him. That we love him. And that we love him. And that we're praying for him to be delivered from his deviant lifestyle, Father. Dusty Nice enough to in the way in the a the You You're You're It's your chance, with a good left hook, your copycat killers, cover and a dog, Shop. polite assassins, you shout ice cream, Shop. and a party starts, on account top, one's got time, see them scramble to the top, where's the fall from the race, I'm never just a man, you're going get nem ilyen is vagyok. Mi már Na, beszéltünk, mert van. szerintem megdicsértem a hangját, mert nagyon jó hangja van. Ö, nem beszéltünk. Nem. Mitosság. Anyukám nem. azt mondaná örre, hogy olyan hangja van, mint egy mély hangú vízimadárnak. <gül> Emlékszem, gyerekkoromban egy barátomnak az édesanyja azt mondta, hogy olyan a hangom a telefonban, mint egy nyugalmazott jilvánosnak. <gül> Ez zseniális, ez nagyon pontos, igen. igen. A következőt szeretném elmondani önnek, ha meghallgat. Figyelek! Az oktatásról. Igen. Ö, valamikor a 70-es években párttaggyűlésen kielemeztük a népszabadságnak a híreit. Volt benne egy hír, ami nagyon fontos volt akkor, hogy ez a. Ö, kapitalista, imperialista, népnyúzó Amerika adott Dél-Koreának nem tudom, 10 millió, 100 millió, lényegtelen az összeg segít. És kikötötték, hogy csak oktatásra lehet fordítani. Na most a legnagyobb bűn az volt, hogy egy olyan országban, ahol egy Tányér, rizsenélnek a szegény emberek, oktatásra adják. Na, ezt kellett kielemezni, hogy ez egy micsoda, egy visszataszító dolog. Na most ez megvolt... De ezt eltelt... milyen óra keretében kellett kielemezni? Hát pártakgyűlésen. De egy pártakgyűlésen? Ah, oké. Okay. Persze. Igen? Igen? És? Na, eltelt mondjuk 10-15 év. Uh -huh. Sikerült megvennem életem első videóton hifi tornyát. Megnéztem a hátulját, rávót írva, hogy Médin Korea. Aztán eltelt, megint néhány év, megjelent a tévéreklámban kis kedvesenmi emberke. Oké, okay, nagyon én értem, hallott. messziről neki, de érkezzünk meg a jelenbe. Mi a, mi a mondandó lényege? Lényeg? A lényeg az, hogy Dél-Korea az egytárisból ipari nagyhatalom lett mondjuk 15-20 éven belül, mert földött egy nemzedék, amelyik tanult. Hát nézz, ez did. nem tudok hozzászólni, mert ez valami olyan összefoglalója dél koreának ami vagy igaz, vagy nem. Még csak a sörre emlékeztet a Shakespeare összes röviden. Jó reggelt! Tony, hát tulajdonképpen, tulajdonképpen csak hogy ki van. Általában jogosan kivom bukva az ellenzék azokra a saláta törvényekre, hogy miket adja a kormány, és mire van ideje. De hogy karácsony Gergőnek most arra egy ideje, hogy 30-an lehessen menni nem minden főúton, szó szóval azért komolyan nagyon érig nem öt. Jó, ez egyfelő összefüggésben lehet, akár a kerékpárokkal is, bár ő ezt egyáltalán nem említette, ahol néztem. Figyelj, a helyzet a... Te, prób te próbáltál a japán típus autót a 30-an tartósan? Hát nézd például belső, belső újlipót városban, tehát az anyámé környékén, ott a mira utcánál ott most is ennyivel lehet menni, mert Tóth József ezt találta ki. De az nem azt jelenti, hogy annyival is mész. Hát nézd, tele van fekvőrendőrökkel, úgyhogy az autódat azért előbb-utóbb szétszedik ezek az alkalmatosságok közlekedésszervezésileg, euh, légszennyezettségileg, vagy bárhogy ez jó. Öre nem tudok neked válaszolni, mert hogy ez egyáltalán nem szerepelt a szövegben. Bennem a feltűnési viszketegség volt, hogy valamit neki is kell mondania. Euh, hát az, ennyit tud. Nem, ezt nem mondom, hogy kizárólag ennyit tud. Én tegnap... Uh, én ugye elég sokat foglalkozom azzal, amiről időnként beszélek, tehát ha, szó, ha úgy tetszik, akkor készülök, de hát mondjuk amikor nézem a tévét, vagy hallgatok konferenciákat, az nem készülés, de hát valójában mégis az. Tehát én meg, megnéztem már a felét ennek a múlt heti ITM konferenciának, megnéztem a törzs jelentését, végignéztem a parlamenti közvetítést, már, amennyiben, már amennyire adták. Um, Ugye mi életünket mennyire befolyásolja az a színházi előadás, mondom színházi előadás, eh, amit politikusok művelnek, erre nem tudok válaszolni. Eh, tegnap valakinek küldtem egy SMS-t, nem mindegy, de mégis, mert tegnap láttam Dunai Mónikát, aki egyszerűen lenyűgözött engem, nemcsak az interpellációjával, amely szíves elnézést az alányalásnak egy olyan, hihetetlen megnyilvánulása volt, hogy osztályban konkrétan az emberek szólnak utána, de mindezt egy olyan ruhában és olyan öltözékkel tette, ez öltözék és kinézett rasszizmus, tehát ha más betelefonálna, akkor lehetséges hogy nem nyalna meg annyi sót, mint én, abba is hagyom, és küldtem egy SMS-t valakinek, aki a környéken ült, aki egy olyan válasz SMS-t küldött nekem, tehát egy parlamenti képviselőnek, amiből az derült ki, hogy egyáltalán nem érti, amit én írok, vagy egyáltalán nem azt látja, amire azt írtam az illetőnek, hogy párhuzamos univerzumokban létezünk, amire mondta, hogy annyiban feltétlenül, hogy az ő mozgásszabadsága a parlamentben korlátozottabb hozzám képest, és itt abba hagytuk. De az egy nagyon érdekes kérdés, hogy amit te fölvesz, az máshogy látja, kinek mi az iniciatívája annak a mentén, amiről te beszélsz. Valójában ez egyetlen egy módon lehetne feloldható, ha én felhívhatnám és megkérdezhetném, mint hogy te felhívtál engem és megkérdezte tőlem. Ennek a történetét pontosan tudod, ezért volt hihetetlen érdekes tegnap a Bitézi Dáviddal való beszélgetés. És ezért érdekes bármilyen beszélgetés, ami úgy van, hogy valaki azt mondja, hogy miért, és én azt mondom, oké, nézzük meg, menjünk el oda és kérdezzük meg az illetékestől. Ezek olyan izgalmakat tudnak okozni Magyarországon, hogy hihetetlen, mert egész egyszerűen ezek a szituációk fehérek. De csak Csabba a tengerben, hogyha még föltarthatlak. Én a múlt héten a Facebookon nagyon összevitatkoztam, tulajdonképpen csak baloldal ismerőseim, mert csak ők reagáltak. Mikor azt írtam, hogy, hogy szerintem gyalázatos, ahogy a, az ügyes otthonokkal a kormány bánik, de szánalmas, ahogy Karácsony Gerző, amit tett, mert azt, hogy a lobogtat leveleket, azt gondolom, hogy ez vőven nagyon kerék. Azt mondták, ő... mondták, hogy... De mi, mit tehetne? A helyzet a következő nekem egy közeli közelismerősel, akik ilyen otthonban én az ő problémáját, vagy az ő aggodalmát, mert ez nem probléma, tízes skálán tízesre átélem, és mire szóba került az, hogy egy orvosnak nem kell ott lennie, tehát az, hogy ott nem találták meg, Igen. annak semmekkora jelentősége nincs, ám tegnap egy megszólalásból az derült ki, hogy ebben a pesti úti otthonban az orvosnak 8 órán keresztül ott kellett volna lennie. Na most az, hogy ennek az orvosnak ott kellett volna -e lenni, 8 órán keresztül, vagy nem, ez nem annak a kérdés, hogy neked mi a véleményed, vagy nekem, hanem az a kérdés, hogy ott kellett volna -e lenni, vagy sem. Most ezzel kapcsolatban a kormánypárt azt mondja, hogy ott kellett lennie, a másik oldal pedig nem mond semmit. Ez pedig mind te nem tudod ellenőrizni. Karácsnygel, de azt állítja, hogy ott volt. Nem, nem azt mondta. Nem azt mondta. Nem azt mondta, hogy karantén volt, az lett volna igazán rossz, ha ott lett volna. Figyelj, én készülök, arra hivatkozom. Hivatkozunk, hivatkozunk, hogy az orvos karanténban van. Ez azért, hogyha az orvos ne adj Isten most nagyon volt, hogy meghal, akkor nincs több orvos. Hát ha ezt kifogásnak mondani, hogy nem portolták azért, mert karanténban van. És ez jó, minden nap elhangzik ezzel kapcsolatban valami, tegnap a parlamentben szó, ja igen, hát maga Dunai Mónika arról beszélt egyébként, az interpellációjának az nem, de lehet, hogy azonnali kérdések voltak, az volt a lényege, hogy a karácsonyt és mindenkit, aki egyébként ezzel kapcsolatosan sáros, azokat ki kell végezni, oké, rendben van. Tehát a felelősségre vonást ezt, ezt forszírozt egy olyan szituációban, amelyben megmondták, hogy ez most nem aktuális, de hát azért csak szárazon kell tartani a puskaport, még egyszer túloztam, csak az volt a dolog lényeg, hogy valami olyasmit hozott föl, amiben konszenzus van, hogy majd utána beszélgetünk róla, de úgy beszélgetünk róla, hogy közben folyamatosan emlegetjük. Azt kell, hogy neked mondjam, hogy azt állítják, amiről én nem tudok semmit, sem és ha tudnám, akkor hát akkor sírva fogadnék, hogy ugye folyamatosan monitoringozzák a népet, és azt csinálják gyakorlatilag, ami a népnek tetszik, és ennek következtében... Elre a nép. Hát iszik a nép könnyen lehetséges, nem tudom, nem tudom, hogy igaz-e az, hogy ilyen felméréseket készítenek, én undorítónak találom azt, ami ez ügyben megy, és nehogy azt hidd, nekem tegnap konkrétan eszembe jutott, hogy bekérem az összes papírját ennek, és meghívom a két főszereplőt, de egyrészt nem fogom hozzájutni ezekhez a papírokhoz, másrészt nem fog rendelkezésre állni a két főszereplőt, de az, amit ezzel kapcsolatban érzel, azt én pontosan átélem, és azt gondolom, hogy ez az egy dolog is elegendő lenne ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy amíg ezt nem tisztázzuk, addig ne nyújjunk semmi máshoz. Közben meg ebben élünk. Hát közben, mert nem, nem, Géza, nem csak, hogy ebben élünk, hanem, hogy azon gondolkodunk, tehát amikor bolgár Györgyöt hallgatom, aki még nálam is idősebb, hogy bármelyikünkre várhat ez a sors, és nem azért, mert a gyerekeink bedugnak bennünket egy ilyenbe, hanem azért, mert mi magunknak választjuk ezt a sorsot, hiszen ilyen idős otthonban van olyan, amelyben nagyon jó körülmények között Én élnek van, az emberek. Tehát ez, ez, ez kvázi szállodaként is tud működni. Vannak olyanok, amelyek sokkal rosszabb körülmények között működnek, és amikor egyszer csak meglátja az ember ezeket a kvázi szállodákat, mint kivégző otthonokat, ahogy egyébként ezt feltüntetik, még egyszer mondom, nem azok, de azt mondom, hogy így tüntetik fel, vagy képesek így feltüntetni, akkor az ember azt mondja, hogy oké, okay, ha nem akar senkinek a terhére lenni, de volna hozzá pénze, akkor az a legegyszerűbb mód, de hogyha elmegy, kötelet vesz és felakasztja magát, mert egyébként abban reménykedett, hogy egy időt akár egy ilyen otthonban is élhetne, de ettől most egy életre elveszik a kedvét. Rühes hullákról van szó, akik egyébként hulla állapotukban derül kirőlük, hogy rühös, és emiatt indítanak eljárást nem tudom ki ellen. Pff, hogy erre iszik-e a vendég? Hát nem tudom. Oké, okay, lehet, hogy erre iszik a vendég, de hogy ez a vendég ebből ilyen sok van, azért ezt nem feltételeztem volna. Így legyen. Szörnyű. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok Menj a hangját. Na hát köszönöm szépen az kedves öntől. Igazából én a liberális pártok áll liberalizmusáról, vagy liberalizmusáról szeretnék szólni. Nevezetesen van a dolg, hogy mind a pedagógusok, demokratikus szakszervezete, mind a Momentum, és már a jobbik is csatlakozott hozzá, hogy szeretné megakadályozni, hogy azok a magyar fiatalok, akik szeretnének üdést, ebben az időpontban érettségét tenni, majd utána az egyetembe felvételt nyerni, mindent elkövetnek az említett mozgalma pártok, hogy ez ne történhessen meg. Kérdezem én, hogy miféle liberalizmus az, amikor megakadályozni, Akart, tehát tiltó rendelettel szeretném akadályozni. a liberalizmus az nem azt jelenti, hogy mindent enged. A liberalizmus az is, hogyha valaki egyébként azt gondolja, hogy a körül. Tehát a liberalizmusnak nem mond ellent az, hogyha valamilyen körülményre való kivatkozása vagy tekintettel valaki azt mondja, hogy nem. A liberalizmus az nem azt jelenti, hogy mindenre igent mond. Ezt ez ugye ő ez se gondolhatja komolyan már elnézést. Beleértve, hogy az érettségi megtartása, tudják, és a járványügy is. Szakmai kérdés. Alapvetően ott válik az egész problematikussá, amikor politikai kérdésé válik. Hogy az érettségi, illetőleg a járvány, a koronavírus járvány hol lépett be abba a leshelyzetbe, hogy politikai szituáció lett belőle, és a politikai értelmezése és a politikai kommunikációja fölében nőtt a szakmainak, ezt nem tudom megmondani. Azt meg tudom önöknek mondani a tévedés minimális kockázatával, hogy ez a leshelyzet ez megmaradt. Most ilyen egyébként a fociban nincs, mert a fociban megszüntetik. Nálunk azonban ez a leshelyzet permanensen megvan, legfeljebb a mértékében van különbség, de könyörgöm. Az a kérdés, hogy van-e les helyzet, vagy nincs. Ha van, akkor hogy valaki mennyire van lesen? Hát nézzék, ez egy olyan kérdés, hogy ezzel elkezdhetünk egymással vitatkozni, de szerintem nincs sok értelme. Az a kérdés, hogy amit én látok, hogy les, az az önök véleménye szerint is lesen, vagy sem. Jó reggelt! Hello, jó reggel, kívánok, szia úr! Szeretném megkérdezni, hogy velem van a baj az idős hölgy, ha nézi önt, és látja, hogy Korogaszékben székben, nem esik le neki, hogy önt kéri meg arra, hogy a fiala urat... Nem, mert annyi, annyi, annyi olyan műsor van, ahol többszörös közvetítéssel jutnak el a műsorvezetőhöz, hogy az illető nem tudja, de nincs is jelentősége. Aha, nincs, csak az, azért hívtam fel, hogy, hogy most én nálam van gond, vagy, vagy nem értettem a egy, fölgyet. Egyik jöjjüknél sincs gond. Jó reggelt kívánok! Öregnek kívánok, sok szóval felkasint készében vagyok. Sokan. Az egészségügyi törvények kapcsolatban szeretnék néhány szót említeni. Az egészségügyi törvény határ meghatározza. Önmagát hallgatja, okay. azért beszél lassabban, úgy, hogyha nem hallgatja, Ez a hangot azonnak. Igen, értettem, értettem, jó? Szóval? Akkor kezdem előről. Ne egészségügyi törvény, Jó reggelt kívánok, dr. Farkasinszki, Erzsébet vagyok, orvos elég öreg. Igen, ma beszéltünk. Az egészségügyi törvény az határozottan előírja, hogy hány, hány ellátottra kell orvos biztosítani. Valószínűleg ezt az egészségügyi törvényt mind a karácsony gyergei, mind pedig a kormány ismeri. De sajnos ez az átkozott járvány, ez mindent átkozott. Elnézést, ami az idős illeti, az valószínűleg egy különleges szabályozás, úgyhogy abban vagyok, hogy aki ezzel kapcsolatban jogszabályokat ismer, küldj el a döröpontfialajanos kokat gmail.com-nak. Én azért nem fogom felhívni Donát Lászlót, és azért nem fogom arra kérni, hogy ezeket a rendelkezésemre bocsássák, mert nem akarok egy konkrét se abba a helyzetbe hozni, hogy aztán később ebből kínos szituáció adódjon. Megvárom azt, amit meg kell, hogy várjak. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Teri vagyok. Azért telefonálok csak, hogy soha nem kerül szóva, hogy ennek a esti intézménynek vezetője is van. És miért mindig Karácsony Gergely a felelős érte, és miért nem a intézet vezetője? Nézze, arra nehéz a válasz, hogy ezek az emberek miért nem illetek ők? Miért nem nyilatkozhatnak? Ebből a szempontból úgy tűnik, mint mintha azonosság lenne Karácsony Gergely és Kásler Miklós között, mert nagyon jól beszél ezeknek az intézményeknek a vezetőit. Én soha nem hallottam megnyilvánulni, ahogy kórházigazgatókat sem. Igen, hát azért furcsa minden. Ez nem, hogy... furcsa, ez nem furcsa, asszonyom, nem furcsa, ez valójában annak a következménye, hogy olyan bizalmatlanság van, vagy olyan mértékű feszültség van hatalomféltés, vagy pozícióféltésből adódóan, hogy ez az egyébként sok szempontból katonai és sok szempontból, még több szempontból nem katonai szituáció mégis azt eredményezi, hogy a nyilatkozás jogát elvonják azoktól, akik közvetlenül tudnának beszámolni arról, amiről később a főnökük azt mondaná, hogy ebben neked tökéletesen igazad volt, de nekem nem állt volna érde Ebben, hogy ezek a részletek kiderüljenek. Hát a másik pedig, nem, nem is értem, hogy azért az ellenzék húsz év óta nem tudja kivédeni a Fidesz ön ütéseit, még mindig nem tudnak magabiztosan biztosítani. Nézd, e, hogy... ehhez egy olyan nép is kell, amelyik ezek szerint örül annak, hogyha a másiknak ő ülések ütéseket visznek be, és döntsel, el, hogy ön ezek közé tartozik-e, vagy sem. 0618770877 877 egy Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Kis vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy egyáltalán megkérdezte -e valakitől Molnár Cecília, hogy euh, mikor vége, vagy Molnár Ceciliától, hogy mikor vége az ANTS vizsgálatokat. Elnézést neki, ezt nem kell megkérdezni, mert ezt üljrendeli el. Jó Azért hogy a szervezetünkben van egy hogy a szervezetünkben hogy a van ez szervezet, ami a vezetője, a felelősségét is nekik elviselni. Én ezt értem, más, de ha valaki más, egyébként arra kéri a kórházakat, hogy kizálog olyan embereket engedjenek vissza az otthonba, akik előtte kórházban voltak és nem szűrik koronavírus okán, akkor hogyan gondolja az ő felelősségét megállapítani, amikor mérgezett ember érkezik vissza a szóátvitt értelmében az idős otthonban? Mi van ennek ahhoz, hogy ki a főpolgármester? Hát mert az ő Mondom, Én ezt értem, de ha egy egyszer nem teljesítik az ő kérését, akkor várakoztassa meg a kapunk kívül azt az embert, akit egyébként ilyen vizsgálat, ilyen teszt nélkül küldtek vissza az idős otthonba. De azért nem egy ilyen társaság, hogy a kérését... Elnézést, uram, ez történt, ez dokumentálva van. Ennek következtében az a kérdésem, hogy mintán ilyen papírok léteznek és elolvashatta őket, az a kérdésem, hogy mi a következő lépés az ön vitakultúrájában. Először is meg nézni a számokat több, mint... Oké, rendben van, akkor arra kérem, hogy ismerkedjen meg először azzal, amivel kapcsolatban betelefonál. Erről beszéltem. Erről beszéltem. Itt két ember lehet lesen. Vagy a betelefonáló, vagy én, vagy mindketten. Vagy egyikünk se. Az, hogy egyikünk se, ennek kicsi a valószínűsége. Vagy ő, vagy én. Elkezdünk szakmai dolgokról beszélni, miközben nekünk nem ez a dolgok, nem értünk hozzá. A politika átveszi, és onnantól kezdve mindenki ért hozzá. Én meg elvitatom önöktől azt a jogot, hogy értsenek hozzá, ahogy magamtól is elvitatom. Jó reggelt. Jó reggelt. kívánok! Itt egy pillanat. Jó, lájtottam az internetet. Itt az öreg idősek otthonában orvos van, nincs. De nem az a kérdés merült fel, hogy... És ha nem megy be az orvos, akkor mit lehet csinálni? Oda vezényelni orvos nem lehet, az orvos hiányában hazaküldeni a nem tudom én hány száz lakót nem lehet, akkor mit lehet csinálni? Könnyörögni? Hogy, hogy hol itt a felelősség? Hogy lehet megoldani ezt a problémát, még hogyha Akár az intézmény vezetőnek, akár magának akaratlan én, én, én kezelésére. Én annyit tudok önnek mondani a saját tapasztalatom alapján, hogy itt ma nagyobb igény van a felelős megalapítására, semmint ennek a hiánynak a megoldására. Amivel nem azt állítottam, hogy ez érdeke fűződik akár a főváros önkormányzatnak, akár a kormánypártnak. Aki erre gondol, csal. Stuff, stuff Nézzék! Ha valamire vágynék, hogy valaki betelefonál ide most, aki érintett. Egy orvos, aki egy ilyen helyen orvos. Egy ilyen intézménynek a vezetője. Egy bent lakó. From Babylon, back to Sok jó akaró, mi Már megdöglött az összes lúd De még mindig tele vagyunk Jó ötletekkel, miközben természetesen Nem döglött meg minden lúd, sőt egyik példám rosszabb, mint a másik De talán érthető vagyok In the the But there's a house that I know Safe and warm and 061877, Where the priests bless the wild Hát oh, nem. No. 1649 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, és újabb 11 idős beteg halt meg. 061877 877 0877 Én reagálok, de meghagyom a kezdeményezés jogát Önöknek. Reggel 7 óra, 10 perc után beindítottam a vertlét, és gondolom, ez eltart észen 9-ig. Jó reggelt kívánok! Jó kívánok! A Jézus tisztusban hívő vallások mind azt tanítják, hogy a lélek halhatatlan. Hol voltam születésem előtt? Egy másik testben? Ez hogy jön ide? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jelentkezünk a míg sorban néhány gondolattal. László a nevem egyébként. Nagyszerű, eddig se kellett jelentkezni. Mit szeretne mondani? nézze két területre szeretnék szerevilágítani, az egyik a Pesti úti idősek otthonával kapcsolatban. És milyen elemlámpája van? Tessé? Mondom, milyen elemlámpája van? Hogy érti azt? Hát, hogy akar világítani? Igen, mert, mert elakadt az egyik beszélgetés, én nézem itt 10-15 percet Men, Mit tud ön, amit más nem tudod? Hát az, hogy, hogy abban az esetben, hogyha nem végzik el, uram, a koronavírus a kapcsolatos tesztet, valakin és úgy adja vissza a kórház akkor el kell különíteni és el kell vele végeztetni a, a tesztet ott a helyszínen az idősek otthonában. Értem is, hogyha nincs tesztje, és nincs hely arra, hogy elkülönítsék. Olyan nem... nincsen, hogy nincs hely, elkülönítőnek lenni kell ez e, egészségügyi előírás az idősek otthonában. Én ezt értem, de nem tudom, hogy ön az idősek otthonának, vagy a pesti útnak az ismeretében tudja azt, hogy ott milyen körülmények vannak, hogy ott egyébként egy szobában hányan vannak, hogy miközben egyébként beviszik a beteget, akit egyébként korábban nem e, mértek. E, vagy nem ezt teszteltek. mondom, hogy ez, ez, ez egy nagyon súlyos hiba, hogy bevitték azt a beteget. Oké, okay, rendben van, hát akkor itt szerintem el is köszönhetünk egymástól, hiszen én ugyanezt mondtam. De én nem ugyanezt mondtam, hanem erre utaltam. Ami az ítélkezést illeti, attól most leg távol tartom magam. Vagy legalábbis igyekszem. De örülök, hogy önben volt próbálkozás a rávilágításra, hát ennyire sikerült. Jó reggat. Jó reggelt kívánok, fiala úr. Annyira személyes a történet, már az olajják, tehát az óval kezdődő otthon kapcsolatban, tehát egy rokonom ment be januárba. Nem, nem, ő maga, senki más, semmi Vagy az érintett, vagy senki más. Jó reggelt kívánok! ott vagyok. Szerhes időkben véleményem szerint a gyerekeknek ugyanúgy oda kéne a a az mint a nyelvnak a diplomát. Ez az egyik. A másik, De köszönjük Müller főorosasszonynak a, főorosz, a szájmas, szájmas helyes viselésére történik kioktatását tegnap. Harmadik ele, a Kákán amúgy érdemes csomót keresni, csak nagyon olcsón kell venni a Kákát, és igen rá... Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Nyerges Csabagyok a én mentősként dolgozok, hogy esetleg van olyan kérdés, amivel tudnék segíteni. Először is, Először is nagy dolog, hogy valaki a vezeték nevét is mondja, és nem csak ottó. Nem tudom, milyen területen dolgozik, illetve fogalmam nincs, hogy miről tudna beszámolni. Tehát egyszerűbb, hogyha ön elmondja azt a tapasztalatát, amivel bír. hogy az otthonokban van-e orvos vagy nincs orvos tehát az amíg nekem tapasztalatom van ilyen Pest megyei vidéki otthonokban kb. 7-1-szer vagy kétszer szer olyan nap amikor kikkel az orvosnak vagy látogatást az intézménybe. testem valószínűleg lehet, hogy több napot de az, hogy ott állandóan legyen orvos 8 napban minden nap az nem hiszem, hogy nagyon előfordulna. Jó, meg kell, hogy álljunk, hiszen ön most közvetlen tapasztalatról beszél ebbe, az azt hiszem, hogy előfordulna, ne haragudjon, nem fér bele. Tehát, hogyha én egy hadi tudósítóval beszélgetek, akkor azt mondja, itt vagyok Tripolitól 50 50 re azt látom, hogy, de hogy az azt feltételezem ebben a beszélgetésben ne haragudjon, nem fér bele. Ezt az önvédelmében tettem, hogy elköszöntöm őntő. So, a minister in Indiana claimed that the theme song for Mr. Ed, an old television show yeah. about the talking horse, if you played the Mr. Ed theme song backwards, it said Satan is the source. A misinformation. A misinformation taking scissors to play Black vote down in Florida. Coloured pens and <laughs> for sexing up the <laughs> I'm the someone who knew <laughs> They're not telling pre-September. I lean on <laughs> in the loop to help them unremember. I was flying on UA-93. Jó napot kívánok, a János vagyok és az igazgatóságot kérnem. A Pesti úti idősek otthonát hívtam föl. Igen, a titkárságot. Köszönöm. Igen, fel szóval tudnám érni. igen, köszönöm. Gyerünk, csináltam. Igen. Oké, okay, köszönöm szépen. Viszont hallásul. Kifatnak. Én időnként telefonálni fogok. A puding próbálja, mégiscsak azt, hogy megpróbálom. Jó Mondom, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy lehet-e szájmaszkot mikrohullámú sütőben tisztítani. A 877, 877 ma 2020. április 28-án 2 7-es 8 óra után Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Kár Peti Sándor vagyok! Lehet a koronavírus politikai vonatkozásairól is most beszélni? Hát ha van? Hát nagyon elegem van az ellenzék magatartásából, mert nem a koronavírussal foglalkoznak, hanem Orbán Viktorral. Ha én lennék a kormány vagy a tüdeszejébe, megalapítanám a saját konstruktív ellenzékemet, mert kontrollra szükség van. Aha, Valaki tudja a Pesti úti otthon igazgatójának a mobil számát? Én a nevére se pontosan emlékszem, csak S-betűvel kezdődik, azt hiszem a vezeték neve. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, én csak örülnék, ez a városban 50 nel lehet majd menni. nagy rém vagy valóság? Már volt róla szó. Um, én is most új születnek minden 50 km új. Um, azt hiszem, hogy ezt a következő közgyűlésen szavazza majd meg a főpolgármester, hiszen nincs közgyűlés. Összeszedem az ezzel kapcsolatos irományokat, ha vannak, és ha találok hozzá beszélgető partnert, akkor vele, ha nem, akkor önökkel valamilyen módon kitárgyaljuk. Én azt gondolom, De. hogy... Vitézi a beszélgetni sokszor célszerű, de nem érdemes őt abba a helyzetbe hozni, hogy olyan dolgokban nyilvánulja meg, de ezt ő majd eldönti, amiben egyébként kompetens, de mégsem ő a döntéshoz. Figyelek. Egy kérdésem lehet? Persze, kettő is hogy ez, ez, ez nem esetleg nem a telj hatalom magaló visszélés karácsony -Gel -Gel részéről, hogy a közgyűlés nélkül nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, Tehát, nem, nem, ez a nem. a kormány, ez nem ugyanaz? Nem, nem. Illetve ugyanaz, ugyanannak a mintájára megy, de pontosan, pontosan. Illetve azt szokták felhozni, hogy amíg a parlament ülésezik, addig a közgyűlés nem, de ez a kvázi rendeleti úton való főpolgármesterség és ennek megfelelő való gyakorlati intézkedések ezek teljesen jogszerűek Megértettem, már az elején. Hát ez változatlan, mással beszél. És lehetséges, hogy mindig mással fog beszélni. Megnézem, hogy hát ha ezt a telefonszámot... Nem, nem ezt küldték el. Azt kérdeztem, hogy valakinek megvan-e az otthon vezetőjének a mobil száma. 261-877-0877 Ugye ön küldött nekem egy e-mailt, és aztán kértem el az ön telefonszámát, én adásban vagyok, ön nem, és habár ön es úr, de nem azonos a Pesti úti intézet igazgatójával helybe járok. Azért folytatom egyelőre így a telefont, mármint a telefonbeszélgetést, mert nem szeretnék olyan információkat közzé tenni, amelyekről utóbb kiderül, hogy nem igazak. Így felolvasom az ön e-mailjét, és amennyiben a beszélgetésünk eljut abba a fázisba, hogy ön bekapcsolható, ha ön is beegyezik, akkor azt tapasztalni fogja, illetve előtte kérdés hangzik el. Lehetővé teszi azt, hogy felolvasom az e-mailjét, különös tekintetel arra, hogy amikor elküldte, akkor nem tiltotta meg? Tisztelt Szerkesztő úr! Szeretném önnek megírni, itt most egyre nem mondom a kerület nevét, XY kerület önkormányzata a 70 évi felül lakosoknak nem egészen 1500 forint értékű, így a kerületi labban, élelmiszer csomagot ad 1000 forint ellenében. Ön egy érintett? Hát akkor ne haragudjon, akkor ebben az esetben is kell, hogy köszönjük. Csak közvetlen érintettekkel beszélgetek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én katalozzal vagyok, múltkor nyilatkoztam a vírussal kapcsolatosan, és azért telefonálok, mert én szerintem az emberek nem mértették meg, hogy ez a vírus rendkívüli fertőző, és akkor is, hogyha az embert elkülönítőbe rakják, akkor sincs kizárva, hogy a többiek megfertőzödnek. És ez így azért meg lehet nézni, hogy a kórházakban is a személyzet megfertőződött, ahol elkülönítőben szájmaszk meg védőfelszereléssel voltak a betegek a, a dolgozók. Szóval százszerzelékosan ez, ez annyira fertőző, hogy igazándiban nem lehet kivéteni. Úgyhogy ez szerintem az, az lett volna a, a, a helyes megoldás, hogyha nem küldik vissza ezt a beteget, és a, a többi koronavírusos, vagy koronavírusos gyanús betege együtt ellátják. Azt kérdezem és öntől, a... hogy Önt, mint szakembert Igen. mennyire zavarja az, hogy ezeket a félismereteket a politika a maga kénye kedvére használja, és aztán a félrevezetett emberek tücsköd bogarat beszélnek össze-vissza. Rendkívüli módon <gül> néha a megyek tőle, és azt is szeretném mondani, hogy a szájmaszk az nem elég, mert sajnos a vírus a, a, a kötőhártyán keresztül is tud fertőződni. Úgyhogy a szájmaszk, szemüveg kezdő, ez az igazi védő felszerelés, amivel lehet vagy kell a városba kimenni, és eddig még a szájmaszk sem volt kötelező. Uh, hát most derült ki, hogy azért viselni kéne, és a, a másik az, hogy... Ez egy abszurdum, hogy az idősök, idős emberek viselnek szájmaszkot, a sebészi szájmaszkot, ami nem védi meg őket semmit, vagyis 60 ban van a védelem, a fiatalok viszont nem. Úgyhogy azok, akik hordozhatják a vírust, azok nem viselnek szájmaszkot, és azok, akik esetlen, akiket esetleg meg kell védeni, azok olyan Jó, azt hadd kérdezem tőlem, meg öntől, aminem... aki ezt a történetet tudományos módon sokkal jobban ismeri, mint én hogyha áttérünk a hétköznapi életre, amit mind a ketten különböző módon ismerünk, akkor ön is tisztában van azzal, hogy azoknak a tudományos elvárásoknak, amelyeket ön megfogalmaz, az élet sehol nem tud eleget tenni, de ön meg tudná határozni azt a fokozati sorrendet, amely egyébként kvázioptimális optimális helyzetet hoz létre, vagy ebben ön se okosabb, mint én? Én azt mondom, hogy amit a Karacsen Gergő ajánlott, azt a helyes, ha mindenkinek van, vagy visel szájmászkot. Ez, ez onnan kell indulni, de azon kívül én például napszemüveget szoktam amik, ö, viselni, mikor kimegyek, vagy más szemüveget, plusz keztő, Szóval ez lenne az a minimum, amivel az ember az em emberek közé megy. Hogyha egyedül sétál az utcán, vagy az erdőbe, ott, az nem számít, természetesen. Hogyha megtartja ezt a távolságot. De, hogyha BKV-re felszállok, vagy a boltba megyek, ott azért igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált, elő fogok még kerülni az ön szűk szakterületén is. figyelt. Igen, még egy valamit, a maszkot ne tegyék semmiképpen mikróban. Rendben már, hál' Isten, hogy Ezt a maszkot egy párszor lehet a detergensbe, vagyis szappanos vízbe de nem kicsavarni, hanem bemártani egy-két percre ott tartani, és utána kijöblíteni. Nagyon a szépen köszönöm hogy telefonált az olyan katarobát hallották Hát ez folyamatosan mással beszél szerintem eljutni a Pesti úti idősotthon igazgatójához így telefonon legfeljebb munkaidőn kívül lehet. 061 0877 Jó reggelt! Hello. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, én a Fiala urat keresnem. Hát már, a fi, igen, Fiala János vagyok. Jó reggel. Azért hívnám, hogy hallod, olva, ö, olvastam, néztem most reggel a tévét, és mondta, hogy a kávétól elalszik. Nekem is ez volt a problémám éveken keresztül, és kiderült, hogy a koffeinre allergiás vagyok, csak ezért szerettem De én volna... Én De én nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy az apukám értelmetlennek találta a kávét, én is a koromban kezdtem el inni. Apám, aki orvos volt, azt mondta, hogy hinni kell benne. Én is hittem a kávéban. Ha akarok, bármikor elalszom tőle. Nem azt mondtam, hogy elalmasodom. Ja, akkor, én akkor egyet... Én nem. Én a parlagfűre vagyok allergiás. Jó reggelt kívánok! Viszont hallásra! Elhívom még egyszer a Pesti útat. Jó, Jó reggelt! Jó reggelt! Kultéti Józsefnek hívják a... Én is így emlékeztem, közöttőt. nagyon kedves, de e nem, nem vagyok vele bejjebb, mert nem veszi fel a telefon, nem a mobil száma itt van a honlapon, mondhatom. Várjon, Isten mencs! Isten mencs, mert ezt előtt felírom, csak ott már nem a kezemről. Ja. Egy másodperc türelmét kérem... Most legyen szíves mondani. Mhm. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra. Jó, hát akkor megkísérlem. Kicsöng, kicsöng, hát kicsöng, nem történik semmi más. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Lehet egy fölvárosi helyzet jelentés? Igen. Körúton autózom, és a Baros utcától végig föl van festve egy biciklisával. Volt olyan széles, mint az autóságon. Igen, erről egyetlen volt tegnap, erről beszélgettünk. Egyetlen nap. egy a bicikli nem mentemettünk, viszont legalább most sikerült ebben a helyzetben, és amikor 10% autó van dugót csinálni. Tök végig áll a sor. Biciklis nuku. Értem. Komolyan? E jó, én azt tudom neked mondani, Géza, egyrészt egy kör, egy menet, másrészt pedig azt kell, hogy mondjam, hogy az a lehetőség, amit a biciklisták számára tettek, az kiderül, hogy beváltja hozzá a fűzött reményeket, hiszen arról volt szó, hogy a biciklisták is kérték ezt, hogy mi lesz akkor, amikor a biciklisták ezt nem veszik igénybe tartósan, kénytelen leszek én is errefelé közlekedni és megnézni, független attól, hogy Éppen egy aktuális élményben lesz részem, és nem fogom tudni az egész napi kihasználtságot. Nem mondom hogy több türelmet, mert aki most van éppen dugóban, annak nincs türelme. Bizonyos szempontból ez egy nagy össznépi kísérlet, ami koronavírus járvány kapcsán van, és annak egy viszonylag ártatlanabb része a kerékpárossáv, mondván, hogy az konkrétan a betegeket nem érinti. Visszatérünk még rá. Az egyik állandó mással beszél, a másokat nem veszik fel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! László vagyok, és a kerékpár, kerékpársárkosztó nélkül hozzá. Igen. pedig arról lenne szó, hogy a kerékpársárban egy olyan probléma van, amire nem, nem világítanak rá kellőképpen. Ez a második rávilágításom ma. Itt arról van szó, hogy a, a környezetvédelmi ellentmondásra mutatnék rá. Szerintem harmadszor ne kísérletezzön. Azt hiszem, hogy nem az RM Azt nem az lámpájával van baj. Nem, öntek, önnek feltűnik, hogy az emberek milyen Nem, nem, a biciklista nem telefonál. Az biciklizik. Köszönöm, a... Nem értem, útlan vagyok. Mondjam, az lehetséges, akkor adásban mondom önnek, hogy az azért van, mert ugye a biciklistának mind a két kezére szüksége van, az autóvezető pedig egy kézzel is telefonálhat, rosszabb esetben, jobb esetben kihangosítója van. Jó reggelt. Jó reggelt, csak nem értettet szerintem. Tehát, hogy mennyire autóközpontra készítettem, hogy kérdeztem, hogy önnekről tűnik? Nem, most mondom, hogy aki betelefonált, az egy autós. Ha kerékpáros közlekedik ott, most saját maga De, védelmében... Ura, nincsen, nincsen csak autós, van gyalogos autós kerékpáros. Nézd, hogyha Közleked egyébként ember. önnek ilyen határozott véleménye van, és nem kíváncsi ez enyémre, akkor ezt a telefonbeszélgetést lefolytathatja nélkülem. Küldjön egy e-mailt, azzal mindenképpen olvassa föl. Kiáltvány! Ez mással beszéltet él A mobil nem veszik fel? Szép öreget kívánok, Farkas Mária vagyok. Ha közelebb szeretnek kerülni a festéuti idősek otthonához, akkor a Bajcsi Zsillénc 3638-ban van a központi elosztó minden létező fővárosi intézményhez, ha érdekli, mondanám a számot. De ezt most, hogy érti? Én azt akartam megkérdezni az igazgatótól, hogy ő egyébként nyilatkozhatna-e ehhez én most a más intézményben lévőket. Nem, nem, nem más, mi, ők a felettes szervek De én nem akarok a felettes szervvel beszélgetni. É, csak be, tudnak közelebb hozni őt. De elnézést, én ha valakit keresek, akkor nem a felettes szervét keresem. É, csak tudna olyan telefonszámot mondani. De már kaptam ilyen telefonszámot akkor elnézik. Nem akartam, elnézést. nem akartam okos lenni. De Én nem le. is, nem, nem, nem, nincs miért elnézést kérni. Nekem, ez, nekem ez volt a munkám, hogy időseket utaltam be fővárosi intézményekbe, és az összes fővárosi intézményel úgymond kapcsolatban voltam, ezzel az intézményele, mm -hmm. akik beutalták az embereket. Én ezt tökéletesen értem, de itt most ugye az van. a helyzet van, hogy csak éppen abban reménykedem, hogy nem egy kórházigazgatót keresek, hiszen a kórházigazgató megmondaná, hogy Kásler úr megtiltottanak, én nyilatkozzom. Hát ez nem... 061-877-0877 061877, 0877, fél kilenc küszöbén, lassan föl fogom hívni Nemes Gábor és onnantól kezdve megszűnik a betelefonálás, és a betelefonálásra alkalmas időpontok is nagyjából megszűnnek a hátra levő napokban, szerdán csütörtökön és pénteken. 061877, 0877, figyelek, ha van mire. Még egyszer megpróbálom a Pesti utat ma utoljára. Ez nem... Bocsaján. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! kívánok! A kerékpásával kapcsolatban mind szerették mondani, hogy az utaknak az áteresztő képesség ebből kifolyólag lecsökken. Tehát az autók tovább fognunk ott helybe. helyben, mire átjutnak ahova. Akarsz. Nagyon szépen köszönöm. Ezért érdemes volt felígni. Van egy sor hallgatója és nézője a műsornak, csak Turtószki Sándor fizikatanáromat tudom idézni az Apácai Csere János Gimnáziumból. Volt egy Csabalacsi nevezetű osztálytársam, vagy nevű, aki egy okos fiú volt, de sokkal többször jelentkezett, mint a hányszor mondandója volt. És ilyenkor, amikor jelentkezett Csaba Laci, akkor Turtoszki Sándor még mielőtt felszólította volna, vagy felkérte volna csavalacit, hogy szólaljon meg, azt kérdezte Csaba Laci, okos lesz? És legyenek szívesek, vonatkoztassák magukra, függetlenül hogy önöket egy hívják-e vagy sem megértésüket köszönöm. Ellenkező esetben ígérem önöknek, hogy kíméletesebb leszek, mint amilyen Turtoszki tanárúr volt csabalacival vagy velem. Jó reggelt. Jó vagyok! vagyok. Viszontalásra! de sen, arra is rá fogom önöket venni, hogy vagy mutatkozzanak be, vagy nem mutatkozzanak be. Ez a zsuzsi vagyok, vagy feri vagyok, ez nem bemutatkozás, ez akkor bemutatkozás, ha mi ismerősök vagyunk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, én Esztári Éva vagyok. Jó reggelt! Kérlekülni szeretnénk a híten lesz a vendége Horváth Zugló Lesz, lesz, egy nyolckor. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen, ha akar kérdezni, megteheti. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, nem Némarit vagyok. Csakolom, fia Érdeklődni szeretnék, hogy az igazság, az... Saját magát hallja, azért beszél ilyen Igen, jó, van, de hogyha nem hallom, akkor, na, is Na, hát ez az, hogy nagyon sajnálom azt a Pesti otthon hogy ez de hát szerintem azért van más is. Úgy látszik, mintha erről szólna az egész műsor. Egyáltalán nem szól erről az műsor. Én próbálok valakit felhívni, és nem sikerül. Hogyha a figyelembe veszi, hogy tíz egységből áll ez a műsor, mondjuk tíz egységből, akkor szerintem a Pesti út egyet nem kapott ma. Vagy legfeljebb egyet. Biztos lesz olyan kákán is csomót ki aki ezt kiszámítja. Hogyha három jut, akkor gratulálok és önkritikát gyakorolok. 061-877-0877 In the sky. Ha nem tartanak rám igényt, akkor felhívom Nemes Gábor. -t. Ha tartanak rám igényt, akkor hívjanak 0618770877 Ma, 2020 április 28-án, kiedde 8 óra 34 perckor. Jó reggelt kívánok! J Jó reggelt, gyorsárgám. Jó hogy Hét ö, pénteken május első lesz, lesz adás. Lesz. Köszönöm! Nagyon szívesen! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Ma nem énekelünk. Rock on. Slowly starts to wind Jö vagyok. Jó reggelt kívánok, én Fiala János vagyok, egy rádióriporter, és az iránt érdeklődöm, hogy én szeretnék skultéti úrral beszélni. a a Nincs adásban. Igen. Emiatt telefonálok again. Arról önnek van, én ezt tökéletesen értem egy ezt akartam kérdezni, de önnek van halvány segít fogalma arról, hogy egyébként ezt ön mikor kapja vissza, vagy egy hamar nem is szeretné visszakapni? Hát a, a nyilatkozási lehetősége. Ezt is értem, ezt is értem. Jó, akkor én azt kérdezem Önt, hogy az Ön véleménye szerint ismerve a helyzetet, mikor eh, lanyhul annyira, hogy több esélyem legyen arra, hogy Önt ne vonjam el a fontos munkájától. De ha egyszer két hónapul vagy, jó, akkor maradjunk abban, hogy időnként fölhívom ezek szerint, én megküldöm most Önnek az én telefonszámat, mert ez a, ez a rádió műsorom, vagy is a telefonszáma, Tökéletesen értettem azt, amit mondott. Ezzel együtt időnként jelentkezem, mint valami randevúra jelentkező kislány, aztán ő majd eldönti, hogy akar-e velem beszélgetni, vagy sem. Figyelek. Mégis, uh -huh. okay, ismerem. Ismerem. Ez lett volna a következő kérdése, hogy emegélte már hasonlót, vagy most esett át a tűzkerességem? <tűző> <tűző> Nem fogja. <tűző> Jó, Jó, maradjunk abban, hogy én most elküldöm önnek az én telefonszámomat, és mondjuk azt, hogy felhívom önt legközelebb két hét múlva, vagy három hét múlva, végül is találkozhatunk négy szem közt is. Gondolom, hogy ez a téma egyhamar nem kerül adatot, de tökéletesen értem azt, amit mond. legyen három hét rendben van egészséget, önnek és a lakóknak is. Nagyon szépen köszönöm. Önnek is. Hát, ha nem veszik rossz néven ebből a telefonbeszélgetésből, az égegyat a világán semmit nem adnék át. Önöknek, annak a hölgynek, aki megadta Skultéti úr telefonszámát, annak szeretném megköszönni, mert ez stimmel, tényleg az. És csak azért nem kezdek bele abba, hogy mi tehát, hogy nem, nem szeretnék egy olyan telefonbeszélgetés nyilvánossá tenni, amely nem nyilvánosan készült, az én részem nyilvános volt. Akik engem régóta hallgatnak, tudják, hogy ilyen telefonbeszélgetésből néha 12-1 tucat is megvolt egy héten. Nekem nagyon maradandó élményt okozott ez a telefonbeszélgetés, Részint a hangsúly, részint az, ami elhangzott benne, részint egyáltalán az, hogy ez ebben a formában igaz lehet ma Magyarországon 2020, április 28 án kedden. Egy szám lesz, és aztán fölhívom Nemes Gábort. Ez az egy szám, ez arra való, hogy többé-kevésbé magamhoz térjek. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a telefonszámot. Ha hívnak, reagálok. Közvetlenül utána felhívom Nömes Gábort. Kizegni, mozogni fogok. 061-877-0877. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, Kovács, vagyok. Érdeklődni szeretnék, hogy miután ez a Pestjóti minden nap folyik a csabó hívja már föl a Borsodnál-Tasdét, Ott senki semmit nem ez az idős otthonról. A ha hallotta volna az előző beszélgetésemet, akkor rájöhetett volna arra, hogy én mostantól kezdve senki ilyen intézetet nem fogok felhívni. Illetve intézetet nem lehet fölhívni, annak vezetőjét. No. Ha valamit mondhatok, akkor ez a történet, hogyha egy ételrecept lenne, akkor azt mondanám, hogy amikor fogyasztható hőmérsékletre hűl, akkor élvezettel fogyasszák. Na most ezt élvezettel fogyasztani soha a büdös életben nem lehet. De jelenleg nincs olyan hőmérsékleti állapotban, hogy ne okozna maradandó égési sérülést annak, akivel beszél és aki hallgatja. Jó reggelt kívánok! Jó reggat! Kívánok! Német vagyok. Kérem szépen én is az idősek otthonához. Annyit szeretnék, hogy nekem egy ismerősöm volt. Senki, csak és kizállok közvetlen érintett. Aki ott van, aki ott dolgozik. Jó reggat. Jó egészséget kívánok, köszönöm az erőfeszítését a Pesti tal kapcsolatban. Nem volt erőfeszítés, tökéletesen. mindent elmondott. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha ez nem az utolsó volt, akkor holnap találkozunk, mint a tévénézőkkel, a rádióhallgatókkal. Egy nagyjából negyed órát, 20-25 percet, ki tudja mennyi ideig tart, majd a Nemes Gáborral való beszélgetés együtt töltünk. Az már a 87.6 a frekvenciáján, valamint az interneten fog zajlani. Én elköszönök a tévénézőktől. Jó reggelt! Jó reggelt! Kösz a bizgés, és a jó zenét! Távolítemben dörrepont mint do. Kis gmail.com. lehet? Már Nem megszakadt. Gáborban Nemes Gábor van a vonalban, jó reggelt kívánok! Nem nemzetközi reggelt. körkép lesz, vagy mi lesz? Spanyolország lesz? Kérdés, én válaszolok. Én elfáradtam, én nagyon sokat beszélgettem itt a hallgatókkal, valamint egy hallgató összehozott engem a Pesti úti otthonnak az igazgatójával, akivel beszélgettem három percen ú keresztül, úgyhogy én adásban voltam, ő nem, és Hát én még mindig annak a telefonbeszélgetésnek a hatása alatt vagyok, mert az három percben, vagy nem tudom hány percben nem mértem, olyan sűrítménye volt a mostani helyzetnek, amiért hálás lehetek a sorsnak, miközben, ahogy szoktam mondani, őszintén sajnálom az apropót. Hmm. Nekem ez hát egy mérhetetlenül én... nagy élmény, Gábor, ami most történik. Tehát, hát én ezekről lemondanék azért. Én ezt értem, Gábor, de azt értsd meg, hogy ha most én orvos lennék, mint ahogy nem vagyok orvos, akkor azt élvezném a szó idézőjeles értelmében, hogy olyan tapasztalatra tehetek szert, ha a fronton vagyok, amilyen tapasztalatra soha nem tehetem szert, beleértve, hogy mondjuk annak idején engem erre nem ki, mert mondjuk tüdőgyógyász vagyok. Én nem voltam sohasem katonai tudósító. Én sohasem voltam egy olyan eseménynek, ha nem is a középén, de mindenféleképpen a perifériájá, egy forgalmasabb részén, ahol naponta tudósíthattam a magam tapasztalatairól, is számolhattam be mások arról, hogy mit élnek át minden nap, másfél órában, imáron egy olyan rádió-tv műsorban, amely az egész országban fogható. Ez egy olyan élmény, ami intellektuálisan lenyűgöző, és ha az ember közben nem élvezi a szónak abban az értelmében, hogy, hogy nem bolondult meg, és nem annak örül, hogy mások megbetegedtek, és meghalhatnak, hanem az, hogy lát valamit, amit rajta, amit sohasem láthatna, ha egyébként nem születik abba a korba, és nem dolgozik olyan munkában, mint amilyenben dolgozik, akkor azért mégis értened kell, évetek, feltételezem, hogy érted, legfelfúra hallani. Nem, hát azért az élet tele van ilyesmikkel. Ilyennel nem, Gábor. Tehát ez, ez permanens, tehát ez olyan, mint hogyha az ember egy, egy végtelenített futballmérkőzésről, méghozzá egy nagyon fontos futballmérkőzésről tudósítana, vagy úgy lenne, tudósító lenne, ami nem szűnik meg egy nap alatt, de nem voltam hadi tudósító és a foci közvetítettem, nem tudom mennyi időn keresztül. Jó, hát akkor erről hagyd mondjam el azt a saját álláspontomat, hogy én nagyon sok nem hadi, hadi, igazi hadi helyzetben, hanem olyan a Hadi utáni helyzetbe voltam, és nekem ez volt mindig a filozófiám, mint újságíronak, mint tudósítónak, hogy amikor lőnek, amikor action van, amikor tényleg valami történik, akkor nem érdemes oda menni, mert akkor amit látsz, az egy rettenetesen szűk. Tudod, én is ott. Én a perifériáján Jó. látok, és hallok, és számolok. De, de azt akarom, be, be akarom fejezni. Bocsánat. De hát tehát viszont, amikor utána oda és utána már tényleg beszélsz emberekkel, megnézed a, le, megnézed a dolgokat, látod, hogy mi történt, látod, hogy az emberek hogyan reagálnak, az már érdekes. Tehát konkrétan például a, a, a, volt ez a grúz-orosz háború 2008-ban, maga a háború az, az a, egy eléggé gyors és, és eléggé vad valami volt, de amit, amit utána láttam Grúziából, az, az sokkal érdekesebb volt, a, az egésznek sokkal inkább megadta. Tulajdonképpen az volt a háborúnak az igazi képe. Vagy mondok egy másik példát, amikor Brüsszelben volt a metró és repülőtéri robbantás, akkor is kim voltam. Aznap persze sok minden történt, és aznap az ember tudósított, de... Gyakorlatilag gépszerűen. Jó, elmondta, akkor félig pedig ugyanarról beszélünk, de mégsem, még soha nem beszéltem úgy politikusokkal, volt, akivel adásban, de zömében adáson kívül, hogy azt érzékeltették velem, hogy először jutott az eszükbe az, hogy nem mindig van politikai logika, miközben ahol őket lehet látni, hallani, ott mindig a politikai logikát hangoztatják, de nekem négy szemközbe vallották, hogy ez az első alkalom, ahol volt ilyen megtartanás, és olyan beszélgetéseknek voltam, részese, amelyek engem mélyen megérintettek, különös tekintettel arra, hogy én ezt talán éppen abból adódóan, mert bizonyos szempontból mélyebben megéltem annál sem, mint egyébként ennek meg kellett volna érinteni. Hát ez egy szubjektív dolog, ezt nehéz pontosan leírni. Engem mérhetetlenül foglalkoztatott ennek az egésznek a társadalmi vonatkozása, vagy vonatkozásai, amelybe beletartozik az egészségügy, és beletartozik a politika is, de beletartozik még száz féle dolog, az embereknek a kapcsolattartása, a szeretteivel, az embereknek a magukra maradása az otthonaikban, és még ezer millió dolog, amit nem sorolok föl, és ez egy olyan helyzetet teremtett, amilyen helyzet az én életemben még soha nem volt, miközben van egy olyan eszköz a kezemben, amely iránt mindenféle módon óriási érdeklődés van, imáron az élőlebonyolítású civilapályán rendszeresen a legtöbb, az első 25 legnézett műsor közé tartozik, és ez a rádió-tévé amit vezetek, ez egy ilyen furcsa kentaur dolog, ez is relatíven nagy érdeklődéssel fut, és azért ez egyszerre engem mértéktelenül, hát erre nem is tudok mit mondani, mert mindenféle igét tudok utána rakni, hogy ösztökél, befolyásol, lehangol annak függvényében éppen, hogy mi történik. Igen, van egy ezt, ilyen eufóriában? De ez egy személyes ügyer, én nekem mindig az az hogy az újságíró, vagy a, a riporter, vagy a rádiós, vagy a média munkás, az lényegében ő. A személye nem Én ezt értem, rá. hát ebben sajnálatos módon már nem először kiderül, hogy különbözőek vagyunk, tiszteletben tartom azt, amit te mondasz, és lehetséges, hogy ez a kötelező kánon minden esetre, mindaz, amit én beszereztem, és mindaz, ami a műsorok környékén, az én műsoraim környékén van, az más. Igen, csak a műsor az a hallgatóknak szól. Az, hogy te közben jól érzed magad, ez, ez, ez nagyon jó, de végül is valamilyen szinten magán. Igen, de én nem arról beszéltem, Gábor, hogy jól érzem magam. Én arról beszéltem... hogy érzed magad, akkor hogy érzed magad? Akárhogy érzed magad. Ez egy járulékos dolog. Főleg azért, mert például arról nem beszélsz, hogy a technikus hogy érzi magát. Nincs technikus, Gábor, nincs technikus. Egyedül csinálom az egészet. Nem Érzed, hogy mire beszél? Nem, nem, nem, nem. A villanyszerelő a portása, tehát aki részt vesz ebbe az adásba, sokan részt vesznek, akár úgy is, hogy nincsenek ott. És Gábor, olyasmiről és beszélsz, amit nem ismersz. Ebben a műsorban egy operatőr van, és Ő neki sem kell megfeszülnie, mert a körülmények ezt nem teszik lehetővé. Sajnálom, ez egy más szituáció, mint ahol mihez te hozzá vagy szokva, azt is belátom, hogy neked idegen, azt is tudomásul veszem, hogy nem. ezt tőled távol áll. Ebbe tévedsz, mert én speciál pont egy olyan szituációhoz vagyok hozzátok, ha egész életemben külföldi tudósító voltam, az egy abszolút one-man show, tök egyedül vagyok mindig. Soha senkit nem látok, nem is tudok róla, én, én ott vagyok a helyszínen, és senki más. Tehát ez, ez az állás, ezt, ezt, én, ezt én pont ugye, ebből a szempontból pont úgy egyedül vagyok, mint te most ott a stúdióban, de én úgy éreztem, hogy ez az én magánügyem, hogy én a közben vagyok, nem vagyok, jól érzem magam, mit kell csinálni. Közben veled, hogy X-szer előfordult például a Varsúly tudósító koromban, hogy tudósítás közben a bilin ülő lányomnak ugye, elvégeztem rajta az ilyenkor szükséges kézmódulatokat. Hát, ezt én értem. De hát ez az én magánügyem volt, ezt nem kötöttem a hallgatókórára. Ezt én sem kötöttem a hallgatókórára. Na de te nyilván azért valami most rajtunk kívül valami külpolitikai vagy külföldi dologra is kíváncsi vagy. Igen. Az, ami, ami, ami engem most egy kicsit engem meg is rázott, az az, hogy ugye Spanyolországban vasárnap óta kiengedték a gyerekeket. Ugye, szerencsétek, 42 napig be volt Tehát egyáltalán nem mehetett ki, mert csak az mehetett ki, és most is hívváltalán csak az mehet ki az utcára, ki munkába megy, vagy bevásárol. mínusz gyerekek. Most a gyerekek kimehetnek. Először az volt az elképzelés, hogy... Hát majd ugyanazt csinálják, mint a felnőttek, tehát mehessenek a felnőttekkel bevásárolni. De hát ezt aztán elsöpörte a népharag, vagy a nem is tudom micsoda. És akkor azt mondták, hogy na jó, akkor egy órára kimehetnek, tehát egy felnőttel egy órára napi egyszer és egy kilométeres körzeden. Majd ebből megmaradt az egy kilométeres körzet, ha megmaradt, ezt nem tudom, mert azt látom, hogy... Ugye, ugye a gyerekek reggel kilencő, este 9-ig lényegében végig az utcán vannak, azt látom, hogy fociznak, ugye elben nem szabad egymáshoz hozzáérniük, hozzáérnek. Az egész ö, ö, elszabadult, vagy felszabadult ö, Spanyolország jelentős része, ö, amikor nem érvényesek már a nagyon-nagyon szigorú előírások, akkor ott már nincsen az, ami mondjuk egy skandinávország biztos van, hogy hát jó, hát azért ö, nem kötelező, de azért betartom. Nem tartanak be semmit. Szóval azt látom, hogy, hogy Spanyolország kezd a strandok megtelni az utcákon, trafikálnak, jó vendéglők, bárok, kávéázak még nincsenek nyitva iskola meg. Jó, ugye a katasztrófa filmek arról szólnak, ugye azok, úgy, azok tudatosan vannak felépítve, van valami borzalom, akkor utána a főhősök csókolóznak, meg izé, zene szól, aztán megint jön valami szörnyűség. Akkor, amikor most arról beszélsz, amiről beszélsz, akkor érzékelteted azt, hogy ebből lehet még nem ulas? Hát igen, tehát én attól félek, hogy hogy hogy a politikának, vagy a, vagy a, vagy a politikusoknak, vagy, a, vagy a, nem, az egészségügyi szakembereknek ö, nagyon korlátozottak a lehetőségei, tehát tulajdonképpen egy ilyen kinyitom, becsukom lehetőség van, ahol arra a spanyol társadalom legalábbis is úgy tűnik nem képes, hogy, hogy, hogy ezen, ezen a... Kirtfa meg van, megvan engedve ö, határon belül valami fajta racionális mozgást csinálni. Egyébként ez nem lett meg igazán. Hát ilyenek a spanyolok most a, a normál hétköznapokban hirtelen miért változtak volna meg? Hát Tehát ugye a kérdés ő... arról szól, hogy egyébként megijedtek-e, de ezek szerint, ha meg is de ijedtek... De megijedtek. Igen, megijedtek, de, de hát... Hát azért 42 napig betartották, de akkor, amikor azt mondták, hogy da, akkor mehet, akkor áttörnek a gátok, ennek valószínűleg van egy pszichológiai alapja, meg néplélektani, meg nem tudom, milyen alapja. alapja. Nem tudom, mi lesz belőle, de azért azt látni kell, hogy, hogy azok a félelmek, amelyek tehát, hogy, hogy összomlik az egészségügyi rendszer. Tehát most megnéztem a számokat, ugye Spanyolországban renget, az, az, az Európában ott van a legtöbb. 240 ezer, mindegy. 25 ezeren haltak meg. Hivatalosan. Igen, nagyon sok. És te mindezek ellenére azt kell mondjam, hogy az egészségügyi rendszerben az történt, hogy összesen, tehát amióta a járvány kitört, 114 ezer ember kórházi kezelésre. Ugye ez egy 40, majdnem 47 milliós ország. Uh, ugyanazt láttam Németországban is, hogy a, a, a egy másodpercig nem voltak a, a, az ágyak túlterhelve. Azt hiszem 804 lélegeztetőgép volt, amit maximum itt használtak egyszer. Tehát um, itt, itt valószínűleg egy csomó olyan tapasztalat van most, ami, ami módosíthatja a, a, a, a stratégiákat. Tehát ugye tehát a magyar számokra lefordítva, ez ugye a 114 ezer ágy, ez azt jelenti, hogy ez lehet olyan magyar, olyan 23 ezer felel meg, de nem egyszerre, hanem összesen. Tehát ebből vannak olyanok is, akik bementek egy napra, köszönték szépen, meghaltak, és, de hát ben voltak a kórházban. Egyébként a többség, aki, aki bement, az, az, az viszonylag gyorsan távozott. Így vagy úgy. Tehát azt akarom mondani, hogy itt, itt tényleg valószínűleg érdemes lenne átgondolni dolgokat, most, most nem a, az egész világon mindenütt, mert, mert látszik, hogy bizonyos hirtelen hisztériák, hogy lélegeztetőgépet ide, országomat egy lélegeztetőgépét, ez valószínűleg ez Amerikában is megcsinálták. Csak egy kollégád éppen arról beszél egy amid the coronavirus crisis, heart and stroke patients go missing a New York Times-ci kapcsán, hogyha valami elképesztő, akkor ezt gondoljunk bele New Yorkban, más országokban, más városokban, a kórházakban alig jelentkeznek be betegek, mintha március elejé óta megszűntek volna a szívinfarktusok és más hasonlók a kórházakban, de nem a valóságban, mint e Kidődik a New York Times, sokkal többen halnak meg a sürgősségi ellátás, operációk hiány, mint a COVID-19-ben, csak hogy most először nem mernek kórházba jelentkezni, nem hívják a mentőket azok, akiknél igazi nagy baj van, inkább meghalnak, mert félnek, hogy nem veszik őket komolyan, és még több megkapják a vírust. Tehát ez pont az ellenkezőjéről szól annak, mint amit te mondasz. Nem, bocsá, Én azt mondtam, hogy a koronavírussal kapcsolatban, tehát a, ami, ami az arra koncentráló egészségügyi, kapacitások, azoknak a kihasználtsága sehol nem érte el a száz százalékot. Pont. Hogy, hogy egyéb kapacitásokat kihasználtak-e vagy sem, ez egy másik kérdés. Van, ahol azért nem használtak ki, mert félnek egyébként. Amerikában nagyon sokan hagyományosan, nem úgy, az az, az ember pont az ellenkezőjét látta, én, ami spanyolországból látta, miközben egy felszínes benyomás volt, az se úgy tűnt, mint ott egyébként üres kórházi ágyakat mutattak egy volna. Egy nap volt. Na most ez, ez jellemző, ez, ez, ez egy tipikus, tipikus média jelenség. Volt egy péntek délután, amikor Madridban, egy helyen, egy kórházban fantasztikus és, és, és, és, és ördegi viszonyok uralkodtak. Igen. Ez, ez történt, de Mindenkibe ez marad meg, miközben a hát Spanyolország egésze, de még az a kórház is, azon az egy napon kívül viszonylag normálisan viseget. Sokkal nagyobb gondot okozott egyébként az egészségügyi személyzetnek a védtelensége, vagy viszonylagos védtelensége, és rengeteg az egészségügyi személyzet fertőzött. De Amerikára Amerikába egy csomó nem azért meg a kórházba egyébként, mert, mert félnek a vírustól, ilyen is van, hanem mert, mert féltik a pénzszárcályokat. Azért Amerikában ez nem egy olcsó mulatság, szóval azért nem úgy van. De egyébként közlemelhetően a német egészségügyi miniszter pont ma fogja bejelenteni, hogy most már nem egyszerűen ösztönzik, hanem programot indítanak arra, hogy a normális egészségügyi szűrések, az egészségügyi a műtétek, a, a a nem koronavírussal összefüggő ö, egészségügyi szolgáltatások induljanak be nagyobb mértékben. Igen, az emberek jelentős része fél, a kórházak jelentős részének nincs erre kapacitása. Nem azért nincs kapacitása egyébként, mert nem lenne, hanem mert, mert, mert ö, átcsoportosítják ott azon belül a, a dolgokat, vagy, vagy ö, tartalékban tartják. És, és hát milliófajta egészségügyi politika van. Németországban például a, a, azt mondta, azt mondják a szakemberek is, de azt mondta a miniszter is, hogy az, hogy a járványt ilyen, ilyen jól tudta, viselte el az egészségügy, annak ugye elsősorban az az oka, hogy ö, jó, apstart jó, jó az a német egészségügyi szolgálat, de különösen kiemelte, és most kapaszkodj meg, a körorvosi, tehát az általános orvosi, a körzeti orvosi rendszert, hogy az volt az, amelyik jól működött, és fölfogta tulajdonképpen az első hullámot, és ennek volt oroszlán része. Nem, a, nem a erre szakosodott egyébként tökéletes és, és nem tudom, high-tech osztályoknak. Ez szakember mondta, nem én, ami, ami engem totálisan meglepett, mert pont az ellenkezőre gondoltam. Sőt, kiderült, hogy egy csomó egészen szuper-hiper osztályon, ahol, ahol a 22. századnak a technikája és szervezése van, a legprimitívebb hibák követődtek el, és például betört oda is, mint tudom én, Hamburgban az egyetemi klinikának a, a legvédettebb, ö, ötszörön zsilippel ellátott vérrák osztályára betört a koronavírus. Szóval nem mindig azok a... Azok a úgy mennek a történetések, mindig minden másképp történik a politikában is, de úgy látszik a, a ilyen járványok alatt is. Jó, hát ugye az ember egyszerre szeretne mindenhol lenni, és egyszerre sehol se tud le, jelen lenni, és gyakorlatilag majdnem olyan a tapasztalása, mint ezek a konferencia telefonok, ahol egy osztott képmezőben beszélget 16 ember, mert nem lehetnek egyébként egyszerre egy helyen. És ez... ez nem baj. Én nem, én nem erről beszélek, én arról beszélek, hogy ilyen mozaikszerű az, amit, te, amit én a világban érzékelek. Nem hát arra... mindenki, mindenki csak mozaikot lát, ez világ. Értem, de hogy ennek itt most központi jelentősége van, mert egyébként az ember a szemével nem mozaik-szerűen lát. Rovarok vannak, amelyek mozaik-szerűen látnak állítólag, de én nem vagyok rovar. Ilyen fajta mozaik jellegű látvány a világnak számomra még soha volt és ez, ez mindenféleképpen befolyásol, beleértve, hogy az ember önkéntelenül automatikusan, vagy valami, ki tudja, milyen drive-ot drive igénybe véve, és szeretnék Cserhalvi Dánieltől elnézést kérni, amiért megszakadta bele telefon egy másik telefon miatt, csak ez most hírta eszembe jutott, ez is egy felvillanása egy ablaknak, az egyik kép, hol élesebbé válik, hol pedig elsötétül. Jó, hát azért az események valódi súlya, jelentősége, meg talán a lényegük is, az, az egy kicsit mindig később szokott kiderülni. Tehát én például nagyon félek attól, hogy ennek a járványnak az igazi jelentősége, igazi súlya és igazi tragikuma, az, az, az nem is maga nem tudom hány fertőzött, halott és egyéb lesz, hanem, hanem az, ami utána jön gazdaságilag és, és ebből kifolyólag, aztán nyilván egészségügyileg, meg minden egyéb helyen. Tehát én azt hiszem, hogy az, amit mi most olyan nagyon drámainak látunk, ez, ez most így valóban drámai, mert szokatlan, meg, meg kellemetlen, de az igazi negatív hatások, tehát a feketeleves az még hátról. Én 24 órára nézek előre, és igyekszem közben pótolni a mulasztásaimat, amit egyébként meg tudok tenni videokonferenciák, vagy egyéb dolgoknak az elolvasásával, vagy megnézésével, és ebből aztán a jóslásokkal, meg a prognózissal 24 óráig foglalkozom, mert a többinek nem hiszek. De Jó, bár ne legyen igazam, de én majdnem biztos vagyok benne, hogy az állításom első része, tehát, hogy, hogy a dolgoknak a valódi jelentőségük és helyi értékük, az csak egy kicsit később derül ki. Erre azért... Miért hát ez általában így szokott lenni. A te személyes életed mennyire más most, mint egyébként? Hát én, én most egy egészen hülyebb helyzetbe kerültem, abszolút nem ott vagyok, ahol lenni kéne, nem azokkal vagyok, akikkel lenni kéne. Tehát én, én tényleg beszorultam a lépbe. De ez, hát Istenem, az már ilyen. Szóval... És milyen a lépben? Hát mindenütt meg... dolgozni mindenütt lehet, olvasni mindenütt lehet, Végül is ö, nem panaszkodom. Tehát az én személyes életem most túl azon, hogy, hogy tényleg, hát nem, nem, nem ezt kéne csinálnom, és nem itt kéne lennem. Az én személyes életem azért nem eljön, nem elviselek. Az mennyire én... hiányzik, az, amit, amitől meg vagy fosztva? Belejt, hogy nem Sfonyországban vagy? Hát ö, hiányzik, hát természetesen hiányzik, meg ö, nézd, hogyha ö, ha, ha téged ö, ez egy kicsit olyan, mint a törést ember, érted? Hát biztos, hogy nagyon érdekes egy ideig de... azért nagyon kutóként. érdekes, amit mondasz mert te na felhívott egy ember akit persze közel se ismerek annyira, mint téged <kül> aki arról beszélt, hogy valahogy Gyulán kötött ki a koronavírus járvány közben szállítással foglalkozott, remélem nem zagyvállom a történetet és ő most már azon gondolkodik, hogy hogyan lesz belőle Esztergályos, és ott marad Gyulán. Egy másik ember pedig Jászberénybe ment, ahol meghaltak a szülei, megmaradt egy ház, ahol leköltözött az párjával, Ő már nyugdíjas, és ő azt gondolja, hogy egyébként azt követően, hogyha ez elmúlik, akkor már vissza se jön ide a fővárosba, ahol egyébként korábban élt. Ez nem azt jelenti, hogy aki beszorul a livbe, annak ott kell maradni. De ugye hát a tipikus esete a sóskiflinek, hogy miért szeretik a vakok a tudja, hogy ahány kifli, annyi mese, és ez lenyűgöző. Én. E tekintetben például talán jobban érted, hogy ezek a mesék, amelyek most így születnek, és amelyek, mint a gombák nőnek az eső után az erdőben ilyen külülmények nem voltak, tehát az ember egyszerre csak egy olyan mese erdőben találja magát, hogyha egyébként nem a saját személyét tartja fontosnak, de ugyanakkor nagyon intenzíven átéli ezeknek a gombáknak a szó idézőjes értelmében a közelségét, akkor teljesen hatással alá kerül ennek az erdőnek. Én a lehet, ezt próbáltam érzékeltetni. Igen, de azért én meg, én meg arra akarok egy kicsit utalni, hogy minden helyzet valamilyen szinten különleges. Jó, ez persze lehet mondani, hogy igen, még sose volt, de azért vannak és voltak válságok nagyon sok felé. Tehát amikor én kim voltam Lengyelországban a, a 81-t elén, ugye, az is egy váltság volt, azt is sokan úgy érték meg, mint egy drámát, mint egy háborús helyzetet. Egyébként úgy is hívták, hogy voljánni, hadi állapot. Tehát, vagy, vagy amikor a, a metró robbantások voltak, Moszkában nem is tudom hány metró robbantás eltélt, amikor ott volt ez a Beszlán. A Beszlán is, ha nem tudom, emlékszel erre. Beszélgettünk poltalan. is róla. Igen. Tehát ezek mind olyanok, hogy akkor ott úgy tűnt az egész, és az is volt, hogy, hogy hát, hát nem is vége a világnak, de itt, itt, ez, itt innentől kezdve ami egész más kezelik, Szóval ilyen nincs, hát ez fölött nem lehet napi rendet De lehet. Mind ahogy a háború fölött is napi rendet értünk, valamilyen szinten, most a második világháborúról beszélek, 56 fölött is, én azt azért gyerekként még átéltem. Ezek olyan dolgok, hogy mindig mi azt hiszük, hogy velünk történnek a legelképesztőbb, sohaim nem létező dolgok. Ez igaz, mert olyan minden eset mindig más, de azért a, a jelentőségenek, szóval én mondom, én azt hiszem, hogy például ez a mostani két hónap, ez, ez lényegében nem biztos, hogy, hogy jelentősebb, mint ami majd jön pár hónappal később, egészen más szinten, bár lenne igaza. Én ezt értem, csak azt mondom, hogy egy olyan lehetőséget biztosított a számomra, amelyben a világ egy olyan arcát mutatta, amilyen arcát korábban nem mutatta, és ez engem rendkívül intenzíven foglalkoztat. Ennyi? Ilyen arcát nem mutatta. Hát igen, azért, azért ha emlékez vissza például a, a rendszerváltás körüli ö, drámainak tűnő eseményekre és, és, és minden majd az eufóriára. Emlékezz vissza azokra a szerkesztőségekre, amelyek ottan azon a rendszerváltás környékén előtt mindenfajta egy-egy műsor vagy egy-egy nyilatkozat, az az, az, az, az egy új korszakot jelent. Az jó az egészen, a példa, ponton... egészen jó a példa. Én ugye akkor már életkoromat tekintve felnőtt voltam, mentálisan mégse voltam az. Most először fordul elő, talán, hogy teljes terjedelmében oda tudok figyelni az eseményekre, és nem a magam személye vagy a magam személyével kapcsolatos történések kötnek le. Amikor annak idejére ezek az események voltak, nekem olyan aktív és intenzív szerelmi életem volt, hogy ha kitört volna a harmadik világháború, azt sem vettem volna észre. Miközben jó, hát. egyébként aktívan szerepeltem benne, tehát a kettő Igen. nem zárta ki egymást, de abban a pillanatban, hogy kitűztem a rejszlágra a lobogót, azt követően rohantam a szerelmemhez, hogy mi van bele, és kérdeztem, hogy látta el, hogy kitűztem, és ha azt mondta, uh -huh. hogy nem, hát akkor, nem tudom, mással volt, akkor csak az foglalkoztatod. Akkor vak voltam. Igen. De jó, csak hát ez, de ez is mutatja, hogy, hogy az események jelentősége, fontossága, érdekessége az e, e, abban a pillanatban, amikor benne vagy, nem mérhetős. Jó, de visszatérve Sfonyolországban az az amit te az ottani mostani élettel kapcsolatban megfogalmaztál. Mennyire van benne a hétköznapokban, mennyire e, lehetséges, hogy a húzd meg elezd megből, a húzd meg visszajön abból adódóan, hogy ez az életmód, ez visszahozza azokat a számokat, és azt a jelenséget, ami most éppen múlni látszik. Én ettől kevésbé félek, én sokkal jobban félek attól, hogy egy olyan, olyan ö, nagy gazdasági és társadalmi visszaesés lesz, ami egyébként aztán értem együtt jár mindenfajta politikai kalamajkákkal, ami, ami, ami borzasztó. Tehát azért Spanyolország nagyon megszenvedte a 2008-as válságot. Hát sokkal inkább, mint másod, azért 26%-os munkanékült. Ami mennyire, lak, mennyire látott ennek az előjelét? Hát a, a, idénre, a, nem én, hanem a nemzetközi valuta alap 21%-ot jósol Spanyolországnak. Ö, azért 8%... Durván 10 éven belül? Mondom, De, hogy a tét, nem, idén. Nem, idén. Nem, nem, nem, nem, hanem hogy ez 10 éven belül másodszor fordul. Másodszor, el. persze. Úgy, hogy az első, az első sokja még ott, ott van a, a szerencsétleneknek a csontjai, még érzik, még félnek. És, és, és amikor kezdtek egy picit-picit lélegezni akkor beütött ez megint. És ennek azért borzasztó és De egyszerűen a hétköznap, most itt nem a pszichológiára beszélek. Értem. Beszéltem emberekkel, azt mondta hogy kimegy a piacra, és hitelbe vásárolnak az emberek. Spanyolországban a piacon hitelbe vásárolnak. Mert még nem érkezett meg Ugye ebben mindenki kap munkanélküli segélyt, aki akár csak egy napot is dolgozott és elveszi a munkáját. De valahogy az adminisztratív okokról még, még legalábbis Barcelonában, akivel én beszéltem, még nem érkezett meg, az ele, illetők még nem kapták meg. Akinek nincs tartaléka, az, az nem tud miből fizetni. Szóval az emberek nagy részének nincs tartaléka. És hitelve kap? Itt, na, ez, ezen ki, ez az, amit szeretnék látni a magam... Ö, ja, adod, hogy nem vagy ott aha, hm. Igen, hogy, hogy ez hogy van, hogy... Szerinted mikor hogy... nyílik ki a határ? Nem tudom. Én, én azt hiszem, hogy a, a szó olyan értemben nincs lezárva, hogy ha akarsz, oda mehet. Csak esetleg megkérdezik, hogy, hogy amikor az utcán vagy, akkor jönnek a problémák, hogy mit keresel itt. Tehát például azt tudom, hogyha valaki el akar menni A-ból B-be, e, akkor engedélyt kell kérni rá. És ne, ez nem a munkahelye, akkor engedélyt, sőt papírt kell kérni rá. Tehát tudok valakiről, aki most megérkezett Barcelonába, e, külföldről, e, Barcelonai egy spanyol, katalán, és a férje értem ment a reptérre, de ehhez külön kellett egy egészségügyi papírt kérni egy orvostól, hogy az illető. Tehát ez nem is internet tölthető. Nem, nem, nem, nem. Az illető, akit fogad, annak súlyos egészségügyi problémái vannak, és ezért nem a tanácsos neki fölülni a ö, repülőtéri buszra és egyéb közlekedési eszközre, még a taxira se, és ezért ő a fér kimehetett, érted? De erre külön papírt kellett kérni. Tehát azért. Ö, és ez ha ez, ez nincs ez, meg neki, akkor mit kockáztat? Hát, hogy. A repülő leállítja és megérdeklődik, megérde hogy hova megy és miért. Vagy uh -huh. a repülőtéren, hát mondjuk ha ott egész egyértelmű, ki kimész a repülőtére, miért is jött maga ki a repülőtérre? Tehát e, már úgy értem, hogy e, miért áll meg a kocsival, hogy valakit felvegyem? Föl, az illető miért nem valami más eszközzel megy haza? Nem tudom, nem ismerem a, a spanyol viszonyokat, most tényleg abban a helyzetben vagyok, hogy olyasmikről tudósítgatok, Amik, amiket magam is csak az interneten, meg a fajta egyéb médiában látok. De valószínűleg az életen is sokkal bonyolultabb és összetettebb, meg érdekes. Összes gyereked jól van? Mm, igen, igen. Hét... Unokán, mindenki jól van. Héten előkerüllek, privát Köszönöm a jelentkezést. Oké. Szia, elnök! Bárki, akármi, a záró zene. Elfadtam. 061, 877, 0877. Érdezem, hogy attól is elfáradok, hogy állandóan másra figyelek oda, és ebben egyúttal valami szégyenérzet is van, hogy ahova előzőleg figyeltem, az nem is volt fontos, vagy nem is volt illdomos, és így aztán folytában felülírom azt, amit magamról, illetőleg a világról és magamról gondolok. 061 0877 de Izzuzalna vagyok. Csak szeretném megkérdezni öntől. Nagyon örülök, hogy hallom a hangját és hogy ismét megtaláltam. Azt szeretném megkérdezni. Nem lesz tőbb könyve. Nem tudom, egyfajtában azon jár a fejem, hogy leülök írni, de még nem tudtam rávenni magam. Én nagyon örülnék neki. <hah> nagyon kedves ne fogom felfogni. 9 óra 26 perckor még sose voltak hírek.